Jo vaig estar precisament el divendres passat a Brussel·les visitant la fira amb la senyora Inamoll perquè lògicament un dels problemes que em preocupa més és la presència del català a les institucions europees a Europa i en aquest sentit he presentat a la resta dels meus col·legues catalans dins del Parlament Europeu una proposta perquè eh, es recolzi des del Parlament europeu la recomanació de que les institucions europees comencin a utilitzar el català en les seves activitats d'informació de divulgació i en els textos fonamentals perquè ja que es parla tant de l'Europa dels ciutadans, jo crec que la comunitat europea s'ha d'adreçar als, als ciutadans catalans en la seva pròpia llengua, que és el català i aquesta iniciativa, que espero que sigui, es, es pugui presentar amb l'acord de tots els meus col·legues catalans al Parlament a la propera sessió, que és el més que bé, doncs relliga lògicament amb aquesta preocupació per la utilització del català. I l'altre dia, amb la directora general de Política Lingüística, la senyora Inamoll, vaig anar a visitar aquesta fira. És una fira que jo no la coneixia, eh, té una certa tradició a Brussel·les, està molt cèntrica, i és la segona en importància després d'una que es fa a París que també serà present la Generalitat que es diu és Espolanga i eh, és molt curiós eh, veure l'interès que hi ha en aquests llocs de l'Europa Central per eh, llengües eh, que en principi ens semblen eh, que poden despertar poc interès però a Catalunya es presenta com un lloc molt especial, amb una riquesa cultural extraordinària, té grans artistes que els hi han fet clar, de grans clar, ambaixadors, clar. i aleshores a més la, la Generalitat es presenta molt bé, diguéssim, des d'un punt de vista molt modern, perquè en, en aquest estant, per una banda, hi ha un vídeo, hi ha una pantalla de vídeo on hi ha un petit clip que passa el, eh, una presentació de Catalunya, després hi ha un altre sobre el turisme que es pot fer a Catalunya sobre els esports, després es passa un altre sobre els Jocs Olímpics que Clar. és una gran atracció en aquests moments, i després es passa a una altra sobre TV3, precisament, per demostrar oh, que la llengua catalana està normalitzada okay. amb una televisió que funciona Clar. tot el dia. I que per un cantó, per un cantó érem, érem diguéssim, i entràvem dins d'aquest capítol de les llengües minoritàries, som sí. majoritaris en quanta oferta sí. cultural extraordinària i artística sí. com esportiva. I, i, i esportiva. I aleshores, per una altra banda, hi ha un, un, una terminal d'ordinador perquè hi ha una experta en lingüística que treballa per les comunitats europees, que està dins d'un programa europeu eh, per ordinador, que diguéssim els 3.000, 4.000 o 5.000 termes que s'utilitzen amb dret comunitari, amb economia comunitària, etc, estan en estandaritzats, de tal manera que, diguéssim, una, una preta les tecles que els avis saben quines uh -huh. són, i aleshores et surt el terme jurídic corresponent, no sé, per exemple competència o... Aleshores, a més de totes les llengües de la comunitat surt també en català. A més, aquest, aquest uh, terminal d'ordinador estava connectat amb Barcelona, és a dir, que es veia una interacció amb una cosa, amb un signe, diguéssim, de tanta actualitat com és l'ordinador. Per tant, l'estat és realment molt interessant. Hi ha molta gent que hi va amb coses molt curioses, no? Vull dir, molts perquè coneixen Catalunya, perquè una part molt important de Bèlgues veus els cotxes amb clar. la C de Catalunya perquè passen a l'estiu aquí. Altres es va acostar un estudiant perquè havia sentit cantar al llac i volia aprendre la llengua del llac. Avui, avui, avui són a França, avui ah. estan a punt d'actuar a les 6 de la tarda, d'actuar en el Teatre de la Vila, Maria Exacte. del Marbonet, la Marina Rosi i al llac. I, aleshores vol dir que vol dir una altra cosa, que és que a, a més de que la llengua catalana és una llengua perfectament normalitzada que serveix per tot, és a dir per qualsevol des de l'alta cultura fins al llenguatge uh -huh. uh, popular o esportiu serveix absolutament per tot, clar és una llengua que si la situem diguéssim al nivell de les llengües europees, és tan important com el danès és dir, el danès el parlen eh, 7 o 8 milions de persones, com els catalans i és més important que el grec perquè el, el català el parlen més catalans que grec Va. el grec i aleshores vol dir que nosaltres hem de defensar eh, dins de, lògicament, les limitacions que hi ha en les normes comunitàries que és que només són llengües oficials les llengües de l'Estat però hem de defensar una normalització del català i jo crec que Serà molt ben acollit i que això prosperarà. Hi evidentment, presències com la de la, de la de la Direcció General de Política Lingüística, a aquestes Borses d'idiomes molt concorregudes, per altra banda, com vaig tenir ocasió de comprovar o de la, aquesta fira tan important a París d'Espogues, doncs ajuda molt a aquesta promoció.